І знову мегре влаштовується на сходах. Але оскільки цей готель є чимось на кшталт прохідного двору, то його всю ніч турбують парочки, які спускаються і піднімаються, здивовано озираються на нього, до того ж жінки з явним побоюванням. Чи наважиться він, вичерпавши запас грошей або ж запас нервів, повернутися додому? В одній з пивних, де вони просиділи досить довго і де йому довелося зняти своє сіре пальто, Мегре безцеремонно зняв це пальто з вішалки і заглянув під комір. На ньому стояла марка Old Інгленд» – бульвар де Італьєн. Магазин готового одягу, який, мабуть, продавав кілька дюжин таких пальт. Утім, одна деталь – куплено минулої зими. Виходить, незнайомець живе в Парижі щонайменше рік, а за такий тривалий термін він не міг не обзавестися яким-небудь гніздом. Мегре, намагаючись споритися з нежиттю, замовляє Грох за Грохом. Його противник тепер уже витрачає гроші як справжній скнара. П'є тільки каву, ніяких коньяків. Харчується одними булочками і крутими яйцями. Звістки з дому – нічого нового. Ніхто не впізнавав поляка за фотографією. Не надходило також заявок про чиєсь зникнення. З боку вбитого – теж нічого суттєвого. Велика практика, значні доходи. Політикою не займався. Обертався у світських колах і, будучи фахівцем з нервових захворювань, спілкувався переважно з жінками». Це був досвід, який Мегре ще жодного разу не мав нагоди довести до кінця, за який термін людина добре вихована, пристойно вдягнена, яка слідкує за собою, коли її викидають на вулицю, втрачає нинішній лиск. За чотири дні. Тепер він це знав. Насамперед, борода. У перший день людину можна було прийняти за адвоката, лікаря, архітектора, або середнього промисловця, і виглядала вона так, ніби щойно залишила затишну, теплу квартиру. Чотириденна щетина, що вкривала щоки і підборіддя, змінила його настільки, що якщо опублікувати в газетах його теперішнє зображення у зв'язку з убивством у Болонському лісі, всі одразу вирішать – звичайно, це він, у нього ж обличчя вбивці – від холоду і недосипання в людини почервоніли краї повік, а від застуди з'явився на вилицях нездоровий рум'янець. Черевики давно не чищені, виглядали безформними. Пальто стало мішкуватим, а штани відвисли на колінах. Аж до ходи він ішов тепер інакше, зачіпаючи стіни, опускав очі під поглядами перехожих. Ще одна деталь проходячи повз вітрини ресторанів, де за пишними сервірованими столами сиділи клієнти, відвертався у бік. «Твої останні 20 франків, бідолахо», подумки підрахував Мегре. «А що ж далі?» Лукас Сторанс і Жанв'є змінювали його час від часу, але він намагався поступатися їм своїм місцем якомога рідше. Кули летів на набережну Орфевр Забігав до шефа. «Вам би не завадило, як слід виспатися, Мегре?» А Мегре незадоволений, насуплений, немов мучений якимсь суперечливим почуттями. «Скажіть, я ж зобов'язаний знайти вбивцю, так чи ні?» «Безумовно. Тоді вперед!» Зітхав він з якоюсь гіркотою в голосі. «Цікаво, де ми будемо ночувати сьогодні?» Не було вже і двадцяти франків. Коли він приєднався до Торанса, той повідомив, що незнайомець з'їв три крутих яйця, випив дві чашки кави і чарку коньяку в барі на розі вулиці Монмартр. Незнайомець викликав у мегре захоплення відкрито крокуючи за ним вулицями, майже дихаючи йому в потилицю, часом ідучи майже поруч. Він ледве утримувався від того, щоб не заговорити з ним. «Ну-ну, друже, чи на час викласти карти на стіл? Адже десь на тебе чекає затишне гніздечко, ліжко, домашні капці, бритва, а? І смачний обід!» Але ні. Людина блукала і блукала. Тепер під лампами критого ринку серед інших волоцюг, які не знають, куди приткнутися, Серед купи капусти й моркви, остерігаючись за сигналом візків і вантажівок із товаром на завтра. Тобі більше нічим заплатити за нічліг. Метеослужба зафіксувала цього вечора 8 градусів нижче нуля. Чоловік пригостився гарячими сосисками, які торговка смажила просто неба. Тепер від нього всю ніч нестим часником і пригорілим салом. У якийсь момент він спробував пробратися в один із павільйонів ринку і влаштуватися там у куточку. Поліцейський, якого Мегре не встиг зупинити, випровадив його звідти. Чоловік ледь волочив ноги. Набережна. Міст мистецтв. Аби тільки йому не спала на думку фантазія кинутися в сцену. Мегре аж ніяк не відчував у собі достатньо відваги, щоб стрибати слідом за ним у цю чорну воду, подекуди вже оповиту кригою. Пройшли вздовж набережної суднами, що стояли на якорі. Потривожені волоцюги невдоволено бурчали. Під мостами всі хороші місця були вже зайняті. На маленькій вуличці біля площі бомбер в вікнах дивного бістро видно було дідуганів, які спали, поклавши голови просто на стіл. Усього за двадцять су, та ще й зі склянкою вина на додачу. Чоловік озирнувся на нього в темряві, безнадійно махнув рукою і штовхнув двері. Двері відчинилися і одразу зачинилися. Але Мегре встиг відчути на обличчі потік нудотного повітря. Сам він вважав за краще залишитися на вулиці, підкликав поліцейського і залишив охороняти двері. Сам же вирушив дзвонити Лукасу, який чергував тієї ночі. «Ми вже годину вас розшукуємо, патрон!» «Знайшли!» – впізнала одна консьєржка, «Звати його Стефан Стревський, архітектор, 34 роки, народився у Варшаві, 3 роки живе в Парижі. Працює в передмісті Сеноноре, одружений з однією угоркою, шаленою красуною на ім'я Дора». Знімають у пасі на вулиці Помп квартиру з рентою у 12 тисяч франків. Жодної політики. Убитого консьєржка ніколи не бачила. У понеділок вранці Стефан вийшов з дому раніше звичайного. Консьєржка була здивована тим, що він так і не повернувся, але не стала турбуватися, переконавшись, що... «Котра година?» «О пів на четверту. Я тут сиджу один». «Наказав принести пива, але воно таке холодне!» «Слухай, Лукасе, зараз же! Утім, ти маєш рацію. Для ранкових надто пізно, але у вечірніх. Ти все зрозумів?» З цієї ночі одяг його міцно вібрав у себе запах злиднів. Очі ще більше ввалилися. Біля рота залягла скорботна складка. Погляд, кинутий ним на мегре цим блідим зимовим ранком, містив найгірший докір. Хіба не вони довели його поступово і водночас із запомарочливою швидкістю до цієї найнижчої сходинки соціальних сходів? Він підняв комір пальта. Далеко не пішов. Боком втиснувся в найближче бістро, яке щойно відкрилося і випив одну за одною чотири склянки спиртного, немов бажаючи заглушити огидний присмак, що залишився у нього в роті і в грудях від цієї ночі. Тим гірше для нього. Тепер у нього не було ні гроша. Йому залишалося лише блукати цими вулицями, слизькими від ожеледиці. Він виглядав абсолютно виснаженим. Накульгував на ліву ногу, час від часу зупинявся і озирався навколо з виразом відвертого відчаю на обличчі. Відтоді, як він перестав заходити в кафе з телефонами, Мегре не міг нікого покликати собі на зміну. Знову набережна. Крижений вітер, що гуляє сеною. Дзвін крижинок, що б'ються одна об одну біля барж. Мегре здалеку побачив кримінальну поліцію на набережній Орфевр, вікна свого кабінету. Хоч би, Лукас... Він ще не знав, що це жорстоке розслідування відіде в класику карного розшуку. І багато поколінь інспекторів знову і знову переказуватимуть його одне одному у всіх подробицях. Найбезглуздішою в усій цій історії була одна деталь, яка особливо мучила його. На лобі в незнайомця вискочив прищ, при ближчому розгляді навіть більш схожий на фурункул, червоний колір якого поступово починав набувати фіолетового відтінку. Хоч би Лукас... Опівдній чоловік, який безсумнівно прекрасно орієнтувався в Парижі, попрямував до місця роздачі безкоштовного супу в кінці бульвару Сен-Джермен. Став у хвіст ланцюжка обшарпанців. Якийсь старий із черги спробував заговорити з ним, він зробив вигляд, що не розуміє. Тоді інший з поритим віспинками обличчям звернувся до нього якоюсь слов'янською мовою. Мегре перейшов на інший бік вулиці, до Бістро, Похитнувся, але не зміг відмовитися від пари сендвічів. Їв, напіввідвернувшись від вікна, щоб той, інший, не бачив, як він їсть. Жебраки в черзі просувалися дуже повільно. Входили в чотирьох або в шістьох у приміщення, де їм видавали помисці гарячого супу. Хвіст поступово подовжувався. Час від часу задні починали напирати, тоді інші... Починали обурюватися. Одина дня. За рогу з'явився хлопчина, який мчав щодуху. «Купуйте лентран! Купуйте лентран!» Він поспішав упинитися першим, обігнати інших. Здалеку визначав у натовпі перехожих можливих покупців. На ланцюжок жебраків, звісно, не звернув жодної уваги. «Купуйте!» Чоловік боязко підняв руку. «Ей!» Черга здивовано втупила з нього. Так, значить, він ще мав у своєму розпорядженні кілька су, щоб дозволити собі розкіш купити газету. Мегре в свою чергу покликав хлопчиська, розгорнув газету і з полегшенням виявив на першій же сторінці те, що прагнув побачити. Фотографію жінки, молодої, красивої, усміхненої. Загадкове зникнення Поліції стало відомо про зникнення чотири дні тому молодої полячки мадам Дори Стревські, яка не повернулася у свою квартиру в пасі будинок номер 7 по вулиці Помп. Насторожуюча деталь. Чоловік зниклий, мсьє Стефан Стревський, теж зник напередодні, тобто в понеділок, і консьєржка, яка звернулася в поліцію, стверджує, людині залишалося подолати всього метрів 5-6, щоб отримати свою миску гарячого супу. Але вона вийшла з черги. Швидко перетнула вулицю, ледь не потрапивши під колеса автобуса, що проїжджав повз, і попрямувала прямо до Мегре, який стояв на тротуарі. Я... «У вашому розпорядженні», – просто сказав він. «Відведіть мене, я відповім на всі ваші запитання». Вони всі стовпилися в коридорі кримінальної поліції. Лукас, Жанв'є, Торанс і багато інших, які не брали участі у справі, але жваво цікавилися нею. Лукас підморгує, мигре, який проходить повз, що має означати «Усе, гаразд, патрон!» Двері відчиняються і зачиняються. На столі пиво і сендвічі. «Поїште спочатку!» Чоловік ніяковіє. Шматок застрягає в нього в горлі. Нарешті починає говорити. «Тепер, коли вона поїхала, коли вона в безпеці...» У мегре з'являється потреба помішати вугілля в грубці. Коли я прочитав у газетах про вбивство, я давно підозрював, що Дора зраджує мені з цією людиною. Я знав також, що вона не була його єдиною коханкою. Я знав Дору, її запальність і самолюбство. Розумієте, якщо він вирішив із нею порвати, вона була здатна... Тим більше, що в сумачці в неї завжди лежав маленький перламутровий пістолет. Коли газети оголосили про затримання вбивці та відтворення деталей злочину, я вирішив подивитися. Мегре хотілося перервати його і офіційно заявити, як це робиться в англійській поліції. «Попереджаю вас, що всі зроблені вами заяви можуть бути використані проти вас». Комісар сидів у пальто. Він не зняв навіть капелюха. Тепер, коли вона в безпеці, а я вважаю, людина тужливо озирнулася на всі боки, в очах промайнула неясна підозра. Вона повинна була все зрозуміти, бачачи, що я не повертаюся. Я знав, що все цим скінчиться, що Бромс їй не пара, що вона не дозволить поводитися із собою як із жінкою на вечір. І врешті-решт повернеться до мене. У неділю ввечері вона вийшла з дому одна, як це часто з нею бувало останнім часом. Мабуть, вона вистрілила в нього, коли він мегре витягнув хустку і голосно висякався. Він робив це довго. Сонячний промінь, тонкий і крихкий промінь цього зимового ранку точився крізь скло. Прищ, точніше, фурункул, яскраво блищав на лобі у чоловіка, якого Мегре вже не міг називати про себе інакше, як людиною. Так, його вбила ваша дружина, коли відчула, що він нехтує нею, і ви зрозуміли, що вбила вона, і не захотіли. Раптом він став і підійшов до людини. «Ти вже мені вибач, старий». Пробурчав він, немов звертаючись до старого друга. «Адже я був зобов'язаний з'ясувати правду, розумієш? Це був мій обов'язок». Відкрив двері. «Введіть, мадам, до Ростревськи. Лукас, продовжуй. А я...» І протягом двох останніх днів комісар не з'являвся на набережній Орфевр. Шеф зателефонував йому додому. «Послухайте, Мегре, вона в усьому зізналася. До речі, як ваш нежить? Мені сказали... Нічого страшного, шефе. Уже все гаразд. А він як? Хто він? Він... А, розумію. Найняв найкращого адвоката Парижа. «Сподівається, ви ж знаєте, вбивства на ґрунті ревнощів!» Мегре знову влігся в ліжко і продовжував оглушати себе великою кількістю грогів і таблеток аспірину. Пізніше, коли і колеги намагалися завести з ним розмову про це розслідування, «Яке розслідування?» – бурчав він з таким тоном, що миттєво відбивав у співрозмовників усяку охоту до подальших розпитувань. А людина довго ходила до нього двічі на тиждень і тримала в курсі всіх надій і планів адвоката. Вирок був не те, щоб зовсім виправдувальний. Рік із відсрочкою. І саме людина навчила мегре грати в шахи. Текст читав Ярослав Макеєв.